Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila iman ka muslimin dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an Kita panjatkan puji dan syukur ke Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaan yang Allah tanamkan dalam diri kita kepada Sunnah Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya terutama juga ya dalam kondisi seperti sekarang ini kesehatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua yang menuntut kita ya, untuk senantiasa ingat terhadap nikmat tersebut dan diiringi dengan kesyukuran baik dengan keyakinan di hati atau ucapan lisan serta direalisasikan dengan amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahira Alhamdulillah bil akhirati wal aula. Kemudian selawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama di hari yang mulia ini yaumul jumuah sayyidul ayyam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan selawat dan salam kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah untuk mengikuti Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Tidak terasa sungguh perjalanan waktu semakin mendekatkan diri kita kepada bulan Ramadhan Semoga Allah Subhanahu wa taala Senantiasa memberikan taufik, pertolongan, kemudahan, kesihatan, keamanan, sehingga kita diberi kesempatan untuk bersua dengan Ramadhan di tahun yang mulia ini dan tahun-tahun selanjutnya. Oleh kerana itu persiapkanlah diri dengan amal ibadah, kembali kepada Allah, bertaubat, beristighfar, memperbanyak ketaatan membiasakan diri kira kiraan membaca Al-Quranul Al Karim. Dan terutama amalan yang mulia yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syaaban ini adalah banyak berpuasa. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berusaha meneladani Rasul untuk mempersiapkan bekal menuju Allah subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhtaliman para pemirsa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Pembahasan yang pernah telah yang telah kita sampaikan sebelumnya berkaitan dengan dua perkara yang wajib diwaspadai dan ditinggalkan di dalam menetapkan sifat Allah subhanahu wa taala yaitu at tashbih Dan at takif Jangan sampai terbesit Ya apalagi melakukan Jangan sampai terbesit dalam benak pikiran kita Takkala menetapkan sifat-sifat yang Tertera di dalam Al-Quran dan Hadis, Ya Terbesit dalam benak pikiran kita Persepsi negatif tentang Allah Sehingga kita Memiliki pemahaman tashbih Iaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk Ini jelas hal yang batil Ya, terlebih lagi bila mengatakan bahawa sifat tersebut sama dengan sifat makhluk. Yang kedua hal yang harus diwaspadai ya, yaitu jangan sampai juga ya ada usaha dan keinginan terhadap kita untuk merekayasa keivia, ya, memaksakan akal pikiran untuk merekayasa keivia hakikat sifat tersebut. Kena hal itu tidak akan mungkin bisa diketahui hal yang mustahil untuk diketahui. Eko taliman, parang sarahimakumullah. Dan tentunya bukan sekedar ya dua perkara saja yang wajib kita waspadai di dalam mengimani menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, tapi juga ada hal yang lain yang juga telah pernah kita sampaikan. Jangan sampai ditawil, ya, jangan sampai diingkari tawil sifat menyelawengkan maknanya merubah maknanya ya atau ya mengingkari itu ta'til semua itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan kaedah yang masih berkaitan dengan sifat-sifat Allah tabaraka ta'ala kenderti kaidah ini juga telah pernah disampaikan dalam pembahasan ya, tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala kaedahnya adalah ya, jika ada yang bertanya ya, dalam menetapkan sifat-sifat Allah apa yang menjadi landasan kita apakah bisa direkayasa atau bisa ditetapkan dengan akal semata Telah dijelaskan sebelumnya tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa dalil yang menjelaskan Tentang nama Allah hanya satu dalil saja yaitu tertiranya dalam Al-Quran dan hadis nama-nama tersebut bila terdapat dalam Al-Quran dan Hadis nama Allah maka kita tetapkan itulah yang dimaksud dengan tawqifiyah sedikit berbeda dengan sifat kendati secara prinsip sama Bahwa di dalam menetapkan sifat-sifat Allah juga yang menjadi landasan adalah Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah tapi terdapat sedikit perbezaan sisi pendalilan. <coughs> nah, sisi pendalilan, sebagaimana akan kita jelaskan. Maka kaedahnya untuk menjawab pertanyaan yang diutarakan tadi, kaedah yang masyhur di kalangan ahli sunnah adalah sifatullah taufiqih, hal yang menunjukkan atau Penetapan sifat kepada Allah bagi Allah atau menunjukkan kepada sifat maka yang demikian itu kita tetapkan. Lama jalan ilaqli fiha tidak ada ya, peluang bagi akal untuk beranalogi, untuk merekayasa, untuk beristihad. Sebagaimana pernah kita sampaikan Bab tentang sifat Atau tentang nama dan syilah Babun menggaibi Berkaitan dengan perkara yang gaib Iman kepada Allah Dan Tidak akan mungkin ya, Seorang hamba ya, Bisa menetapkan Bahawa ini sifat Allah Ini nama Allah Kecuali bila datang dalilnya Dari Al-Quran atau dari Wahyu baik itu Al Quran atau Hadis. Nah, oleh kerana itu ahli Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tertera di dalam Al Quran dan yang terdapat di dalam Hadis-Hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak akan membuat-buat istilah yang baru penamaan yang baru di dalam pembahasan ini. Mereka hanya mengikuti apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan juga apa yang telah dijelaskan dalam hadis. Inilah makna tauqifiyah. <tuh> ini secara prinsip ya, tentunya sama dalam hal ini dengan masalah penetapan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala kenapa demikian? ya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ya, melarang kita untuk berbicara dalam urusan agama ya tentu berkaitan dengan masalah iman keimanan pada Allah yang paling utama dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tanpa ilmu nah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan diantara perkara-perkara yang termasuk dosa besar bahkan berbicara atas nama Allah berjalan tentang Allah dalam agama ini digandingkan dengan perbuatan syirik nah wan ta'kulu ala Allahi malah, ta'lamun, kalau melakukan atau mengatakan sesuatu tentang Allah, apa yang tidak kita ketahui. Naam. Qala subhanah, Qul innama harma rabial fawahisha, ma zahara minha wa ma batan, wal-ithma, wal-bagya bi-giril haq, wa antushiriku billahi ma lam yunizzil bihi sultana wa antaqulu ala allahi ma la ta'lamun Kat Allah Subhanahu wa taala ya Allah perintahkan nabi untuk mengatakan pada manusia katakan wahai Muhammad bahwa sesungguhnya Rabbku mengharamkan segala perbuatan-perbuatan yang keji baik yang tampak dan yang tersembunyi perbuatan dosa dan kezaliman ya, tanpa ada alasan Arti memang kezoliman tidak ada sama sekali alasan untuk menzolimi. Semuanya adalah kebatilan. Wantu syiriku dan juga Allah mengharamkan perbuatan syirik. Sesuatu yang tidak pernah terdapat dalil yang membenarkannya dalam Al-Quran, dalam ya wahyu, dalam agama ini. Kemudian, dan katakan kepada Allah kalian berbicara mengatakan sesuatu tentang Allah yang tidak kalian ketahui berarti Allah melarang kita berbicara tentang Allah termasuk dalam himpit agama Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ya pengetahuan makrifah kita kepada Allah ya dan seluruh hal yang berkaitan dengan agama ini bahal dasarnya adalah ilmu bukan akal semata bukan merekayasa bukan logika ya tapi berdasarkan ilmu nah, tentu terutama hal yang paling utama dan agung adalah masalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala baik ini dalil yang pertama Di antara dalil menjelaskan hal tersebut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala nah walataqfuma leysalaka bi'ilmun inna sam'ah walbasara walfu'adah kulailaikah kan akan kamu مسئulah jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui kamu tidak memiliki ilmu tentang hal itu Kenapa demikian sesungguhnya pendengaran penglihatan dan hati dan untuk mencakup akal semua hal itu akan diminta pertanggungjawaban maka tatkala seorang berbicara ya di dalam urusan agama maka dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika demikian tidak berlandaskan ilmu, tentu dia akan ya, ya mendapatkan sanksi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ikhwata'l-iman para bambisah rahimakum ini dari sisi ya, dalil yang menjelaskan hal itu maka menetapkan sifat Allah itu dengan Dalil Bukan dengan akal dan logika Dan tidak boleh bagi seorang untuk Mengada-ngada Membuat istilah-istilah yang baru Dalam menetapkan sifat-sifat Allah Seperti perilaku ahlul kalam Mereka mengada-ngada istilah-istilah yang baru Penamaan-penamaan ya, yang baru Dalam masalah teologi Atau masalah mengenal Allah masalah usuluddin kemudian ya istilah-istilah tersebut berusaha dilegitimasi ya dicari legalitasnya dengan ya memaksakan dalil agar ya dicocok-cocokkan dalil agar menjadi ya cocok. Baik. Akhwat aliman مكا. إمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة وانتقال لا يصف الله إلا بما وصف به نفسه وما وصفه رسوله وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث لا يتجاوز القرآن والحديث kata beliau bahawa ya sifat Allah Subhanahu wa taala ya tidaklah ditetapkan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang telah ditetapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita ya menyelisih Al-Quran dan hadis tidak boleh kita melangkai Al-Quran dan hadis ya Artinya meninggalkan al-Quran dan hadis, kemudian kita gunakan akal dan rekayasa semata. Ini akidah dan ini prinsip. Dan kita mengetahui bagaimana di zaman Imam Ahmad rahimahullah <coughs> zaman yang ya muncul fitnah yang berkaitan berkaitan dengan sifat Allah, terutama masalah al-Quranul Karim. Ya, maka berkaitan fitnah khilaf al-Quran kala orang-orang jahmiyah ahlul kalam dengan berbagai sektanya terutama jahmiyah dan muatazilah yang ya mendapatkan kedudukan di sisi penguasa dan mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang pemikiran-pemikiran yang menyusih akidah ahli sunnah jadi mereka ya memprovokasi penguasa sehingga terjadilah fitnah pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah dan secara khusus pernyataan Al-Quran sebagai makhluk sementara Al-Quran kalam Allah, kalam Allah sifatnya dan sifat Allah lah, tidak akan mungkin ya menjadi makhluk karena sifat tersebut ada pada diri Allah subhanahu wa ya. ta'ala fitnah yang sungguh Ya sampai saat ini kita rasakan efeknya Dampaknya Sehingga muncul pemikiran-pemikiran orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Terutama masalah kalam Tentunya tidak diraukan bahawa Al-Sunnati wal-Jamaah <coughs> Mereka yang selalu komitmen dengan Al-Quran dan dengan Sunnah Perkataan mereka sama Tidak ada perbedaan sepakat bahawa Mereka adalah Atau mereka mengatakan Al-Quran Kalam Allah bukanlah makhluk. Ya. Nah, dalam konteks penjelasan Imam Ahmad tentang aqidah alisunna dan membantah mengkritisi akidah jahmia yang mereka mengada-ngada dalam masalah teologi dan usuluddin terutama mengenai Allah Subhanahu Wataala ini, maka muncullah pernyataan beliau, diantaranya beliau mengatakan bahawa sifat Allah Subhanahu Wataala itu hanya ditetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh menyelesaikan Al-Quran dan Hadis. Ikhthaliman, Basmallah. Nah, baik. Ini secara prinsipnya. Kemudian dalam sisi pendalilan, sisi pendalilan jika dalam pembahasan tentang nama Allah yang telah pernah kita jelaskan sebelumnya bahawa sisi pendalilan untuk menetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu saja sisi pendalilan ya atau bentuk dalil yang menetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu bentuk saja, satu jenis saja, yaitu terdapatnya dalil secara sorih dan sahih, secara nyata dan benar. Al-Quran tentu tidak dilarukan lagi, dan hadis tentu yang sahih. Kena ada hadis-hadis yang dinisbatkan secara dusta dan palsu pada Nabi SAW. Bukan itu landasannya. Jadi dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala asmaul husna maka jenis pendalilannya itu sisi pendalilannya hanya satu yaitu apa yang tertera di dalam Al-Quran atau Hadis secara nas, secara nyata ya, tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala maka itu dikali dengan Asma'ul Husna ya, Asma'ul Husna Al-Samir, Al-Basir Al-Hay, Al-Qayyum Al-Awwal, Al-Akhir ya Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Ghafur, al rauf ya, dan nama-nama yang lain. Baik. <coughs> <coughs> Adapun tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala, maka dalam hal ini, ya, ada tiga sisi pendalilan. Nah, ini bedanya. Jadi, memang pembahasan tentang nama itu sangat spesifik yeah. lebih khusus spesial nah, pembahasan tentang sifat sedikit lebih luas nah. dan ini yang pernah kita sampaikan sebelumnya, babu sifat awsa min babil asma, pembahasan bab tentang pembahasan sifat itu lebih luas dari bab pembahasan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala maka dari sisi pendalilan kita menetapkan, ya, apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala. Dan dalam hal ini ada tiga ya, sisi pendalilan, ada tiga sisi pendalilan. Nah. Pendalilan untuk menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya. Sisi pendalian yang pertama adalah yaitu terdapatnya dalil secara nyata. Ya. Ya, sharih. Secara teks dan ya nafsun sharih menunjukkan kepada sifat tersebut. Nah. Menunjukkan kepada sifat tersebut. Dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Seperti ya. Sifat Allah Al-Izzah. Qul lillahil 'izzatu wa lirasuulihi. Al-Izzah, ya. Tentu nama Allah Al-Aziz. Maka terdapat dalam Al-Quran ya penetapan sifat al-izzah bagi Allah. Ini sahih. Ya, cara nyata. Kulillahi al-izzatu wa rasulih. Nah. Katakanlah, izzah, keagungan tersebut. Ya, adalah milik Allah dan rasulnya dan orang yang beriman. Nah. <tuh> ini yang pertama. Al-Qua Ya Juga terdapat Pernatapan hal itu secara sarih Dhu al-Qua til-Mateen Dhu al-Qua Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Dhu al وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَىٰ لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَيُوْ تَعِمُونَ إِنَّ اللَّهُ وَالْرَزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Al-Qua okay? Maka kita menetapkan Karena terdapat dalil Surih al القوة. نعم. ar نعم. Nama Ar-Rahmah Allah mengatakan Inna Rahmati Sabakat Agadabi rahmah Allah menisbatkan rahmat pada Allah Subhanahu wa taala terjuga terdapat dalam Al-Qur'an na' wa al, al ghafur dzul rahmah al-ghafur dzul rahmah na' Allah Maha pengampun dzul rahmah yang memiliki sifat rahmah na' begitu juga al-bathsy ya yeah al-batsh adalah ya, ancaman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala inna batsh rabbik la shadid semunya ancaman ya azab rabbmu adalah kemurkaan rabbmu adalah yang syadid yang sangat pedih yang sangat berat nah begitu juga sifat berkaitan dengan zat al-wajh wajah wa yabqa wajhu rabbik jelas ya wajhu rabbik itu namanya sarih kerana terdapat secara teks nyata penetapan itu dan dinisbatkan kepada Allah wa yabqa wajhu rabbik begitu juga san alyadaini dua sifat tangan secara nyata terdapat al-Quran dan hadis penisbatan itu kepada Allah. Allah mengatakan ya kepada iblis bertanya, kenapa dia enggan sujud kepada Adam alaihissalam yang diciptakan Allah dengan langsung dengan kedua tangannya. Ya. Qala subhanahu ya iblis, ma mana'aka an tasjuta liman khalaqtu biyadayya? Biyadayya. Hai iblis apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku nah begitu sifat mata dan yang lainnya jadi ini yang dinamakan dengan At-Tasrih iaitu secara nyata terdapat penetapan hal itu di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang sahih ini sisi pendalilan dalam hal ini sama ya sisi pendalilannya dengan nama-nama Allah subhanahu wa ya. ta'ala karena sebagainya kita jelaskan nama Allah ya, juga harus terdapat secara nyata di dalam Al-Quran dan hadis penetapan hal itu tidak bisa direkayasa tidak bisa dianalogikan taim kemudian yang kedua Sisi pendalilan yang kedua untuk menetapkan sifat. Saya ulangi, sisi pendalilan yang kedua untuk menetapkan sifat, yaitu, ya, tadamunul isim lah, kandungan nama terhadap sifat tersebut. Jadi nama mengandung sifat, nama mencakup sifat nah maka sebagaimana yang diyakini oleh ahli sunati wal jamaah dan yang telah juga pernah kita sampaikan sebelumnya bahawa kenapa nama-nama Allah disifati dengan al-husnah yeah. ya Karena setiap nama mengandung makna makna yang atau makna yang sempurna dan makna yang sempurna tersebut adalah sifat bagi Allah baik dan juga pada kaedah yang pernah kita sampaikan bahawa sifat Allah atau nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kepada sifat mutaaddin yaitu sifat yang membutuhkan objek maka dalam hal ini ada tiga perkara yang wajib kita tetapkan yang pertama itulah nama bagi Allah yang kedua bahawa nama tersebut mengandung sifat wajib sifat yang terkandung dalamnya dan yang ketiga hukum atau konsekuensi yang Berkaitan dengan nama tersebut Kalau tidak menunjukkan kepada objek Tapi hanya lazim Ya Maka Mencakup dua hal Menunjukkan kepada nama Dan menunjukkan pada sifat Ini telah kita jelaskan Secara detail pada pembahasan-pembahasan sebelumnya Nah Di sini kita ingin menegaskan Ya Bahwa Sisi kedua ya sisi pendalilan kedua untuk menetapkan sifat-sifat Allah yaitu nama-nama Allah yang mengandung ya sifat-sifat tersebut. Maka kaidahnya setiap nama setiap nama menunjukkan kepada sifat. Setiap nama mengandung sifat Bahkan pernah kita sampaikan Bukan satu sifat saja Bisa mengandung lebih dari satu sifat Ikhutal iman Parisa Rahimakumullah Dan nama Allah banyak sekali Ya Seperti Al-Ghafur wal Ghafurur Rahim Al-Ghafur ini nama Maka Sifat yang terkandung dalamnya adalah Al-Maghfirah Al-Maghfirah Maka sifat Allah Adalah Maghfirah Inna Rabbaka ladhu Maghfiratin Nah, sesungguhnya Rabbmu Itu memiliki sifat Maghfirah Berarti kita mengetahui Nama Allah Al-Ghafur menunjukkan pada sifat Al-Maghfirah As-Sami' Ya Huwa As-Sami' Maka kita katakan As-Sami' Mengandung Sifat As-Sama'u Berarti Allah memiliki pendengaran Karena mustahil dinamakan sebagai Sam'i yang maha mendengar Tapi tanpa pendengaran, mustahil Tidak masuk akal Ikan dati Sekte Mu'tazilah yang Menurut mereka Pengakuan mereka Mereka orang yang menggunakan logika Tapi tidak memiliki logika yang benar Mereka menetapkan nama Tanpa makna Sehingga apa yang mereka katakan Hanya samik saja Tanpa pendengaran Atau alim Tanpa pengetahuan ilmu Ini jelas Logika yang betul rancur sekali Dan juga Ya oleh ya, pendalilan atau cara pendalilan yang tidak bisa diterima dengan akal yang sehat, karena bertentangan dengan logika. Nah, tayyib. Begitu juga, ya. nama Allah Al-Alim. Maka kita katakan sifat Allah Al-Ilmu. Karena namanya Al-Alim. Karena setiap nama mengandung sifat. Nama Allah Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim Maka sifat Allah Ar-Rahma Nama Allah Al-Hakim Maka sifat Allah al al Allah Al-Hukmu Wal-Hikmah Al-Hayy Wal-Qayyum Maka Allah Al-Hayatuh Wal-Qayyumiyah Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq Maka sifat sifatlah Al-Khalq Menciptakan Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aziz Maka Sifat Allah Al-Izzah Nah Begitu seterusnya Maka Inilah Ya, akidah al-sunnah sisi kedua penetapan ya terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita memahami kerancuan ya pemahaman sebagian sekte yang membatasi sifat dengan jumlah-jumlah tertentu. Kok dibatasi? Atau kok didoktrinkan jumlahnya sekian? Ya. Padahal dari apa yang kita jelaskan tadi Setiap nama menunjukkan kepada sifat Berarti 99 asma'ul husna tersebut Masing masing menunjukkan kepada sifat Bahkan sebagian nama di asma'ul husna tersebut menunjukkan lebih dari Satu sifat Nah Ikhutaliman parangsa rahimakumullah Ini Sisi Pendalilan yang kedua untuk menetapkan sifat sifat Allah dan ini tidak berlaku dalam menetapkan nama ya yeah. tidak berlaku dalam menetapkan nama tidak mutlak seperti itu contoh sifat Allah Al-Kalam sifat Allah Al-Iradah tapi tidak semua sifat Allah menunjukkan kepada nama berbila dengan nama tadi setiap nama menunjukkan pada sifat tadamun al-isim lah kerana mengandung ya sifat adapun sifat tidak setiap sifat mengandung menunjukkan ya tidak setiap sifat menunjukkan kepada nama al-kalam kalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala nah katanya semua kalam Allah al-iradah si Allah Subhanahu wa taala tapi tidak termasuk ke dalam asmal husna al-mutakallim beda al-mutakallim ya yeah. dan juga tidak masuk ke dalam asmal husna al-muridu jadi bab tentang nama lebih spesial nah sisi pendadilannya lebih sempit tapi bab tentang sifat sisi pendalilannya agak lebih luas sehingga setiap nama menunjukkan pada sifat dan tidak setiap sifat menunjukkan kepada mak kepada nama taib, sisi pendalilan yang ketiga ya yeah. sisi pendalilan yang ketiga Atasrih At BVL jadi pernyataan, ya, pernyataan BVL dengan perbuatan atau sifat, nah, yang menunjukkan waswin ya, pada sifat Allah tersebut. Jadi terdapat dalam Al Quran, yaitu pernyataan itu dengan mengungkapkan dengan perbuatan bil fi'l ya maka yang dimikian itu menunjukkan kepada sifat menunjukkan kepada sifat nah. atau secara reduksi was ya. disipati maka itu menunjukkan kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai contoh jadi dengan redaksi fi'il perbuatan fi'il Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya dalam Al Quran sebagai contoh, ya yang masyhur dan ini yang banyak di, ya jadi perdebatan di kalangan ahlul Kalam dan ditawilkan mereka dan mereka sepakat mentawilkannya, iaitu istiwa alal arsh. Redaksi istiwa itu dalam bentuk fiil, perbuatan. Bukan isim, bukan nama. Kerana redaksinya, Ar-Rahman alal arsh istawa. Izan istawa ala. Thumma istawa alal arsh. Dalam enam tempat. Kemudian, dengan redaksi Ar-Rahman al-Islam surat Tauha. Satu, satu ayat. Berarti, dalam tujuh ayat disebutkan istiwa. Dengan redaksi yang sama, tidak berbeda. Istawa ditambah dengan huruf ala huruf jar ala istawa ala nah dalam semua redaksi طيب maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-rahman 'ala al-arsy istawa. istawa itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala perbuatan Allah Allah yang melakukan yang menunjukkan kepada makna tinggi di atas arasy kena arasy makhluk yang paling tinggi dan istiwa adalah tinggi yang spesial kena sesungguhnya Allah itu maha tinggi itu sifat Allah sifat dzatiyah Allah maha tinggi dan setelah penciptaan langit dan bumi Allah berkehendak ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi mutlak zatnya itu istawa ala al-ars di atas arash setelah penyebutan langit dan bumi ثumma hmm. istawa ala al-ars maka dalam hal ini kita katakan istiwa istawa itu perbuatan fi'il yang menunjukkan kepada sifat istiwa kerana perbuatan Allah adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala Tunjukkan pada sifat Allah subhanahu wa ta'ala nah. Maka dalam hal ini Ahli sunnati wal jamaah ya, Sepakat Mengimani hal itu Sebagaimana ahlul kalam sepakat menta'wilkannya Dengan berbagai ta'wil-ta'wil -ta Yang berusaha memaksakan dalil untuk Sesuai dan cocok dengan akal dan keinginan mereka Dengan berbagai syubuhat yang mereka utarakan ya subuhan yang sungguh sangat lemah sangat dia ya, rapuh sekali bagaikan ya rumanya angkabut ya bahkan lebih lemah dari itu nah kelumah labah laba bahkan lebih ya rapuh dari itu semua طيب maka ahli sunnah wal jamaah mengatakan istiwa' sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kama yaliqu ya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya kita tetapkan sebagaimana ya zahirnya ditetapkan secara tekstual zahirnya dan maknanya dimaklumi kaifian tidak diketahui dan tidak boleh ditakwil siapa yang mentakwil sifat tersebut maka telah menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah Tadi mana makan ahli sunnah. Nah, bukan tawil bukanlah metoda ahli sunnah tewajah, tapi metoda Ahlul kalam Maka kita tetapkan istiwa. Dalilnya dalam tujuh ayat dalam al-Quran, satu dengan redaksi, ya, thummas tawal al-arsh eh, enam, enam ayat dengan redaksi yang sama thummas tawal al-arsh dalam surah at-toha dengan redaksi al rahman 'alal Arsy Istawa. Baik. Begitu juga An-Nuzul. An-Nuzul al perbuatan Allah yang ditetapkan al Rasul s.a.w. hadis mutawatir. "Yanzilu Rabbuna ila samai ad-dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Rabb kita Allah Rabbuna Yanzil turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir maka kita mengimani Yanzil perbuatan Allah fi'il maka menunjukkan kepada sifat An-Nuzul maka Allah nazil Yanzil turun sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan kebesaran keagungannya tentunya berbeda dan bersih suci dari berbagai persepsi-persepsi negatif yang mungkin masuk dalam akal pikiran seorang merekayasa se seandainya turun berarti begini dan begitu seharusnya itu semua kita bersihkan dalam benak pikiran kita ya, karena sebagaimana yang sering kita sampaikan dan terus akan kita sampaikan agar ia terpati dalam hati kita bahawa Allah mahasuci dari menyerupai makhluk Wajib kita sucikan Allah Tanzihu subhanahu wa ta'ala Tapi usaha kita untuk mensucikan tersebut Tidak boleh berefek kepada Mengingkari yeah. Jangan sampai kena ingin Mensucikan Allah, diingkari sifatnya Sebagaimana ahlul kalam yeah. Mereka ingin Mensucikan, tapi mengingkari sifat enggak boleh, Karena tidak bertentangan Antara menetapkan dengan mensucikan kan menetapkan sebagaimana ditetapkan Allah ya dengan menetapkan sebagiannya tetapkan Allah sepadan dengan kesesuaian dengan kebesaran dan keagungannya itulah mana tanzih mensucikan Allah bukan mengingkari ya maka tanzihun bila ta'til ta wa isbatun bila ta'wil ta bila ta'til ta yakni tanzihun bila ta'til ta tetapkan ya tapi jangan di diingkari Wahisbatun bilatashbih ditetapkan, tapi tidak menyerupai. Nah. An-Nuzul kemudian juga Allah akan datang pada hari kiamat untuk ya melakukan proses ya al-hisab, ya, pengadilan di antara hambanya. Wajah Arab buka, wulmalakul safsan sopa dan datang ramu ya pada hari kiamat dan menunjukkan parlamalikat bersaf-saf ka ja' fi'il maka menunjukkan pada sifat majik majik dalam susunan ya isim ya menunjukkan pada sifat menunjukkan pada ya, fil perbuatan majik kedatangan atau datang na'am ikhutal iman rahimsah rahimakumullah Di antara juga hal yang menjelaskan dalil sifat Allah Subhanahu wa taala ya Allah membalas perbuatan orang-orang yang perbuat mujrim perbuat kejahatan Allah menyebutkan alqaina minal mujrimina muntaqimun muntaqimun isim fa'il dari intaqam Tapi di sini tidak boleh dikatakan secara mutlak ya Allah muntakim harus dikaitkan dengan perbuatan atau orang-orang yang berbuat kejahatan ya Allah muntakim bil mujrimin maka kita mengabarkan naam Allah itu muntakim ya membalas perbuatan orang-orang ya yang berbuat bejat berbuat kejahatan maka kita tetapkan itu menunjukkan pada sifat al-intikam tapi al-intikam di sini tidak mutlak dikatakan demikian tapi harus dikaitkan dengan perbuatan atau orang-orang yang berbuat ya, kejahatan tersebut nah ikhata liman barisah rahimahkumullah ini semua menjelaskan pada kita bahwa di dalam menetapkan sifat-sifat Allah SWT itu kita hanya mengikuti dalil jadi kalau tadi itu perbuatan ala fi'il dan yang muntaqimun menunjukkan was muntaqim itu waspun ya menunjukkan pada sifat alintiqam waspun ya. maka sebagai kesimpulan kita ulangi bahawa ada tiga ya ada tiga sisi pendalilan yang menjelaskan pada sifat Allah yang pertama secara nyata terdapat penjelasan penetapan ya dalam Al-Quran dan hadis tentang hal itu yang kedua adalah, ya kandungan dari nama yang menunjukkan kepada sifat dan sisi pendalilan ketiga, ya pernyataan, ya atau uh, tentang perbuatan Allah dan sifat yang menunjukkan kepada ya, hal atau sifat yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tiga sisi pendalilan yang harus diperhatikan di dalam menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan demikian semakin tampak dan kita semakin memahami bahawa bab sifat lebih ya, luas daripada bab pembahasan tentang nama na'am tapi demikian, Wallahu'alam nah. Orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih para Ustaz Yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya Selanjutnya kami berikan kesempatan silakan bagi anda yang bertanya seputar pembahasan ini Jalanan telepon 0218236543 Telepon yang pertama silakan. Belum tersambung Ayah memberikan kesempatan kembali masih di 0218236543. Terima kasih barakallah. Iya, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana ini? Dari Ibu Yuni Jakarta Pusat. Silakan Ibu Yuni pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan Ibu Yuni Jakarta Pusat. Silakan Ibu, langsung pertanyaannya ya, dikecilkan ya, ya. terlebih dahulu volume uh, televisinya. Nah, uh, untuk awal mengetahui asma sifat-sifat Allah itu. Oh iya, siap benar. Halo? Iya, silakan Ibu, langsung. Kita uh, untuk mengetahui asmaul husna itu sifat-sifat Allah yang sembilan itu boleh kita hafalkan, kemudian kita amalkan dalam solat kita, dalam sujud kita dengan berdoa, apakah itu dibenarkan? Nah. Dan kemudian, yang, yang kedua, Ustaz, dalam bulan Saban ini, untuk tanggal 15 Saban apakah ada amalan khusus, Ustaz? Sebab, saya dengar dari uh, Ustaz yang ada di Roja TV, untuk diperbanyakkan untuk kuasa. Nah, untuk tanggal 15 uh, Saban ini, apakah ada nisbu sahabat doa khusus, yang saya pernah baca, uh, setelah maghrib, baca uh, yasin tiga kali dan doa yang ada khusus. Apakah itu dibenarkan? Apakah itu bid'ah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukuran jatilah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah. <coughs> Terima kasih kepada Ibu Yuni Jakarta Pusat. Barakallahu Fi atas pertanyaannya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ibu dan kita semua dan seluruh para pemirsa di mana saja berada Allahumma amin pertanyaan yang pertama tentang Asma'ul Husna ya, apakah boleh kita menghafalnya kemudian mengamalkannya kemudian membaca di waktu sujud dan solat kita dalam hal ini tentu ditinjau dari dua sisi apa maksud dari menghafal, mengamalkan dan juga membacanya dalam solat tidak diragukan bahawa Ya, mengetahui dan menghafal memahami dan mengamalkan isi kandungan dari asma'ul husna termasuk menetapkan ya, makna yang terkandung di dalamnya merupakan hal yang sangat agung amalan yang utama kena terdapat ya, janji atau jaminan bagi seorang yang melakukan hal itu untuk masuk surga ya, Sebagaimana dalam hadis Bisa saya menjelaskan Innalillahi tis'atan wa tis'inas man Mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhal jannah Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1 Ya Barang siapa yang ahsaha Akan masuk surga Maksud ahsaha Menghafalnya Memahami isi kandungannya Menetapkan memahaminya dan menetapkan dan mengamalkan bagaimana mengamalkan? ya, sebagaimana perintah Allah وَلِلَّهِ الْأَسْمَ الْحُسْنَةُ فَدْعُوْهُ بِهَا Allah memiliki asma'ul al husna maka serulah Allah berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut maka di sini kita memahami bertawasul dengan nama-nama Allah dalam berdoa merupakan amal ibadah yang disyariatkan ya, yang disyariatkan kita bertawasul sesuai dengan kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan kita kita ingin minta rezeki ya, sebut nama Allah ya rezaq, ya fatta irzukni waftah min barakatik, misalnya seperti itu ya, kita dalam keadaan mungkin terjumlah dosa dan masa ingin taubat, ya tawab Allahumma gfirli, Allah ya rahman ya rahim, Allah gfirli wa tub alaya, begitu seterusnya jadi tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di pagi dan petang hari. Ya hayu ya Qayyum, bi rahmatika astagheethun begitu ya, Hayyu ya Qayyum. Dengan rahmatku aku berlindung, aku tidak mohon pertolongan. Nah. Maka jika itu yang dimaksud, iaitu ya, yang kita lakukan, tapi, jika pertanyaan dimaksud, libut Yuni tadi, baca sembilan pusat nama tadi, kita menghafalnya, kemudian di waktu sujud, al awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, ya tidak seperti itu, Kena bacaan sujud, jelas ya, adalah, waktu subhanah rabbi al-a'la, kemudian ia berdoa, nah, dan pasal dalam berdoa tadi, kita menyebut nama Allah, sebab di antara asmar susunah tadi, dan begitu, dan memohon kepada Allah ya muqallib al-qulub ini kita berarti bertawasul memohon Rabbi yang memutarbalikan hati naam yukallib itu perbuatan sifat Allah yang membolak membalakbalikan hati maka memohon kepada zat yang membolak membalakbalikan hati, hati untuk menetapkan hati kita naam subhanah rabbiya al-a'la Subhan bertasbih a'la nama Allah subhanah rabbiya al-azim waktu rukuk yang maha agung ya kemudian di dalam berdoa ya kita berlindung kepada Allah dari berbagai ya ada di akhir salam kita sebelum salam berlindung kepada Allah dari empat perkara dan doa-doa yang lain jadi kalau itu yang dimaksud ya kita berdoa kita memuji Allah tentu dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya tapi jika yang dimaksud Seorang ini menghafal 99 ya kemudian dibaca dalam sujud ya As-Sami'ul Basir dan seterusnya kan begitu seperti yang disenandungkan kebanyakan ya tidak seperti itu ya maka ini jelas tidak begitu mengamalkannya Kemudian di dalam mengimani sifat-sifat tersebut nama-nama tersebut ya itu harus kita mengimani isi kandungannya Ini yang sering saya sampaikan Ya, disampaikan bahawa ada hal yang perlu ya dibenahi dan juga uh, sikap kontradiksi dari sebagian kaum muslimin mereka menghafal asma'ul husna sementara di asma'ul husna tersebut ada nama Allah tapi mereka yakini sifatnya sebatas dengan jumlah tertentu pada setiap nama menunjukkan kepada sifat ini kan hal yang ya, antara konsep akidah yang didoktrinkan dengan ucapan yang dilantunkan berseberangan nah cukuplah itu menunjukkan kepada kerancuan konsep yang didoktrinkan nah, Allah memiliki nama Ar-Rahman maka sebuah Allah Ar-Rahman Ar-Rahman maka bagaimana mengamalkan nama tersebut ya sifat tersebut berarti begitu kita ingin mohon keampunan dan rahmat ya nama Ya rahman ya rahim ya irhamni ya dan begitu juga bagaimana efek dalam kehidupan kita ini konsekuensinya ya begitu terjerumus dalam perbuatan dosa jangan putus asa kenapa rahman Allah itu luas ya tapi ingat juga jangan terlena dan kebablasan berdosa ingat ya in azabi adabun alim Katai Allah mau pengampun, mau penyayang, tapi ingat azamnya pedih. Nah, ini akan membangun keseimbangan, ya, At tawazun keseimbangan di dalam hidup kita. Nah, itu diantara bentuk-bentuk pengamalan tadi. Nah, jadi begitu, jangan dibaca ya, seperti disenandungkan, guna kita ucapkan tidak seperti itu. Itu bukan zikir. Sekedar menghafal begitu saja dan menyandungkan zikir. Kalau yang maksud zikir ini babnya tentu ada panduannya maka dengan nama yang sempurna ya, Subhana rabbi al-azim subhanah rabbi al-a'la Allahu Akbar ya hayu ya qayyum ya rahmatika istagih nah begitu seterusnya kemudian yang ketiga pertanyaan yang kedua apakah ada amalan khusus di pertengahan sya'ban pertengahan syaban ya, seperti sebutkan tadi ada Yasin, baca tiga kali badan maghrib zikir-zikir yang lain maka kita katakan tidak ada amalan khusus di pertengahan syaban tidak ada amalan khusus di pertengahan syaban Nah, ada dalam hadis satu hadis yang sahih bahawa di pertengahan syaban Allah akan memantau kembali ya perhatikan kondisi hambanya jattali ala ahli al-ard nah kemudian memaafkan ya yeah. kesalahan mereka kecuali orang yang berbuat syirik dan musyahin illa musyrik dan musyahin nah jattali ala iba al-ard wa yagfiruh nah wa yagfiruhum illa al-musyrik wa musyahin jadi orang yang berbuat syirik ini dua senti tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian musyahin syahna al-adawah yang masih memendam kebencian, permusuhan sesama mereka baik kaum muslim secara umat apalagi secara selama karib, karib, karib perabat mereka itu, rahim mereka itu tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ini pelajaran bagi kita maka mari bersihkan hati Jangan pendam kebencian dan permusuhan itu hilangkan. Tak ada manfaatnya, ya. Untuk apa dipendam dan dibuat mati sampai dikuburkan bersama kita? Tak ada manfaatnya. Okay? Hati-hati dari dua hal ini. Berbuat syirik dan musyrikin itu hadis sahih, ya. Dan itu juga sama sekali tidak menunjukkan kepada amalan yang spesial menghususkan pertengahan syaban dengan amalan-amalan yang menjadi mungkin sebagian rutinitas atau tradisi dia membaca Yasin tiga kali, Ba'dal Maghrib, enggak ada dalilnya enggak ada dalilnya atau zikir-zikir yang lain atau amalan-amalan nisbu syaban enggak ada ya, tidak ada sama sekali dalilnya semua so, itu menyelesaikan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalil dan keutamaannya adalah seorang banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kenapa demikian? Kena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu. Ya, yeah. beliau tidak berpuasa penuh kecuali di Ramadhan dan beliau tidaklah banyak berpuasa, ya. Yeah di bulan-bulan selain Ramadan seperti banyak beliau berpuasa tapi banyaknya beliau berpuasa di bulan Syahaban ya. kemudian bulan Syahaban ni banyak orang yang lalai kalau kita negeri kita, oh rajab Masya Allah, berbagai ritual dan aktifnya dilakukan, pada anda ada dalilnya ya, puasa inilah ada macam-macam, kan begitu bacaan dan sorusnya tapi Syahaban yang betul, betul ada dalilnya sahih, malah banyak yang lalai Nah, tatkala manusia lalai, kita bangkit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Begitu kata Nabi, syahrun yaghlu anhu kathiru minan Bulan yang banyak manusia lalai dan bulan ini, antara Rajab wa Syaban atau Ramadan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, pada bulan Syaban karena uh, ada amalan yang diangkat ya. Per pekan ada juga ya di setiap tahun gitu ya. Dan perbukan adalah di waktu puasa Senin Kamis. Dan di bulan Syaban, ini termasuk ya tempat waktu Allah ya diangkat amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala maka Rasul menginginkan bahwa amalan yang dipersembahkan dia kepada Allah tatkala amalan diangkatlah berpuasa. Naam, berpuasa. Ini yang harus diperhatikan. Naam. Wallahu alam. Baik, saya berakhalafihiku wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan khususnya bagi ibu yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih di layanan telepon 0218236543. Halo? Halo? Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mau tanyakan derajat hadis eh, Menyapu wajah setelah berbahaya itu Ustaz Bagaimana nah, Bapak mohon maaf Bapak mohon maaf Kami berikan kesempatan kepada uh, Penanya yang ingin bertanya seputar pembahasan Yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini Kami berikan kesempatan silakan di 021 823 Sebutkan nama anda dan dari mana anda berasal Halo. Halo. Belum tersambungkan? Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan ini bisa langsung menghubungi nomor kami di layanan telepon 0218236543. Halo. Ayah. Alaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Ibu, dengan siapa ah. Ibu di mana? Metro. Nirojaya. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Mohon maaf. Kami mohon maaf Ibu kan putus terlebih dahulu kerana Ibu tidak responsif sehingga kita bisa mendengarkan pertanyaan Ibu. Mohon maaf kita tutup sebentar. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Silakan di layanan telepon 0218236543 yang ingin bertanya seputar pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Kami berikan kesempatan. Silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ustaz bila, Ustaz di pekan baru. Silakan ibu, pertanyaannya. Fikirah kalau. Uh, begini bau, Ustaz, uh, apa perbedaan Allah itu Maha Rahman dengan Allah itu Maha Rahim? Kau penjelasan Ustaz? Baik. Cukron, jaga khair. Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, Terima kasih kepada Muhammad Sabih Ladi Bekan Baru atas pertanyaannya. Apa perbedaan antara Allah Ar-Rahman atau Ar Ar-Rahim Kita membaca dalam surah Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim Pertama Perlu dipahami bahawa kedua nama tersebut Menunjukkan kepada sifat Ar-Rahman ya. Ar-Rahman Tapi apa perbedaannya jelaskan daripada para ulama jadi ar-Rahim itu lebih spesial ar-Rahman itu menunjukkan kepada luasnya Rahmat Allah Rahmatuhu Wasiyah sebagaimana menjelaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya warahmati Sebagaimana perkataan ya, Malaikat memuji Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana wasi'ata kulla syair wa ilmah Jadi rahmatmu ya Allah meliputi segala sesuatu Dalam hadis Rasul menjelaskan Allah mengatakan Warahmati sabakan gadawi nah, Ghalabat Mendahului Rahman Allah yang meliputi Seluruh makhluk Nah Ada pun ar-rahim yang spesial ini spesial Spesial yang Allah berikan rahmat yang spesial kepada ahlul iman, orang, -orang yang bertakwa Nah, ahlul iman dan orang yang bertaqwa. Nah. bil mu'minin rahimah. Tidak sebutkan kana bil mu'minin rahmanah. Nah, karena orang beriman karena imannya, in mereka mendapatkan rahmat yang spesial. Adapun secara umum itu rahmat Allah yaitu meliputi seluruh makhluknya inilah yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rahman. Nah, sehingga Ar-Rahman tidak boleh dinamakan ya seorang selain Allah Subhanahu tidak boleh dinamakan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rahim ya. Nabi juga disifati dengan sifat Rahim. Nah. Seperti dengan sifat Ar-Rahim. Naam telah datang kepada ja kamu seorang rasul dari ampusikum azizun alayma anittum harisun alaykum na'am qul bi'minina raufur rahim bil raufur rahim nah. jadi rasul seperti dengan ya ra dan rahim seperti itu jadi itu perbedaannya rahman menunjukkan pada rahman yang rahmat yang luas meliputi seluruh makhluknya ar rahim menunjukkan pada rahmat yang spesial yang dihususkan bagi orang-orang yang beriman na'am demikian wallahu a'lam Terima kasih atas nasihat dan bimbingannya Berikut kami bacakan dan beralih ke pesan singkat dan pertanyaan yang telah masuk dari Saudara kita Pak Nana di Pondok Gede yang bertanya Assalamualaikum Ustadz Termasuk dosa besar atau dosa kecilkah Apabila seseorang menentukan nama dan sifat Allah Yang berbeda dengan apa yang telah dijelaskan dari Al-Quran dan Sunnah. Mohon penjelasannya Ustaz silahkan. Taib. Terima kasih kepada Pak Nana ya, baru keluar atas pertanyaannya. Apakah termasuk dosa besar seorang menetapkan nama atau sifat yang tidak tertera Al-Quran dan Hadis? Jawabannya, bahawa tidak diragukan bahawa berbicara tentang Allah ya, atau tentang agama Allah tanpa ilmu yang tidak ada landasannya di dalam Al-Quran dalam hadis merupakan alamin kabair dhunu merupakan dosa besar sehingga tadi kita sampaikan Allah menggandengkan larangan dari berbuat syirik berbuat syirik ia ya, digandengkan dengan larangan berkata berbicara ya dalam agama tanpa ilmu kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ba ma bathan na'am wal ithma wal baghy bighayr al haqq wa an ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala ma la ta'lamu ta ya Allah min semua perbuatan keji mungkar yang tampak dan tersembunyi dosa kezaliman berbuat syirik dan mengatakan sesuatu atas nama Allah mengatakan sesuatu atas nama Allah ya atau mengatakan sesuatu ya alallah atas nama Allah yang tidak berlandaskan ilmu maka tidak diragukan orang yang berbicara menetapkan nama atau sifat tanpa landasan dalil yang sahih sharih yang sharih sahih yang nyata dan sahih maka jelas telah terjumpa pembuatan tak tahu Allah bihari ilmin berbicara atas nama Allah tanpa ilmu maka itu termasuk dosa besar kerana Allah menggandengkannya ya dengan perbuatan syirik. Nah demikian Allahualahe. Tapi Ustaz Buarakalafikum terima kasih atas jawabannya dan kami akan bacakan kembali pertanyaan dari saudara Ridwan di Kalimantan Timur. Ustaz bagaimana penjelasan dari sifat Allah Al-Awal dan Al-Akhir. Silakan Ustaz. Nah. Baik. Khotib Iman Fa'if sarihimakumullah. Terima kasih kepada Saudara Duan di Kalimantan Timur. Barakallahu fiik. Jadi, maksud dari nama Allah al awal wal Akhir. al awal Ya, menunjukkan kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat al-awaliyah yaitu al-awaliyah al-azaliyah al-azali yaitu keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang azali yang tidak didahului oleh satu apapun di Allah lah yang ada ya secara mutlak wujud al-azali al-awwal Maka di dalam hadis disebutkan isyarah dia uh, dijelaskan Rasul sallallahu alaihi antal awal wa laysa qabla Itu tafsirannya, Rasul menjelaskan antal awwal engkau Allah yang Maha awal. Yang Maha awal. Wa laysa qabla tidak ada sesuatu pun sebelum. Ini nama kalau para ulama wujud al azali. Nah. Kemudian al akhir wa antal akhir wa laysa ba'da kashay. Antal akhir maka tidak ada sesuatu setelahmu berarti Allah yang maha kekal ya Allah yang maka al-azali al-sarmadi kekal abadi ya karena Allah menjelaskan Al-Quran al kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zuljalal wa'ikram nah semua yang ada di permukaan punya akan sirna akan fana maka tiada yang kekal yang sekecuali hanya Allah iaitu wajhu rabbik wajah rohmu yang menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud. Jadi Rasul yang menjelaskan, antau antal awalu walaysa qablaka shay' wa antal akhir walaysa ba'daka shay'. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, mustadz fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kesediaan ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan baik itu dari via telepon maupun pesan singkat. Semoga menjadi solusi dan tambahan ilmu untuk kita semuanya Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan penutup di pertemuan kita Sebelum kami akhiri Mohon Ustaz memberikan iktidam Fadulia Ustaz nah. Alhamdulillah Alladhi biniamati tatimu salihat Wa salatu wassalamu Ala khairil bariyad Wa ba'lu Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Sebagai ikhtitam penutup pada kesempatan kali ini, saya secara pribadi ya, mengingatkan diri sendiri dan seluruh kaum muslimin untuk ya memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan yang sungguh ya semua kita merindukan kedatangannya. Tentu dia pasti akan datang. Tapi satu hal yang tidak bisa dipastikan, apakah kita akan bisa bersuat dengannya. Oleh kerana itu, selalulah memohon kepada Allah, mohon perlindungan, memohon ya kenikmatan. Semoga Allah memberkahi hidup kita, memberkahi waktu kita, umur kita. Dan Allah muliakan kita dengan bulan yang penuh berkah. Allahumma balikna Ramadan, wa nahnu fisihatin wa'afiyatin ya Rabbul Alamin. Oleh kerana itu, persiapkan diri kerana tidak cukup yang sekadar bersuara dengan Ramadhan ya. kemudian tidak ada bekal persiapan diri maka orang yang mulia, orang yang bahagia orang yang akan siap untuk berjuang di bulan yang penuh berkah ya kurang lebih ya, 15 hari lagi adalah orang-orang yang telah mempersiapkan diri jauh sebelumnya dan di bulan sahabat ini dia tingkatkan kualitas imannya Kualitas ketakwaannya, sehingga betul-betul dan juga dia sucikan hatinya, sehingga betul-betul siap dan dia ya uh, mempersiapkan bekal ilmunya, ya sehingga betul-betul siap untuk beribadah dan berjuang di bulan yang penuh berkah. maka di antara hal yang harus persiapkan banyak berpuasa, banyak berpuasa, ya bertobat kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati demikian wallahu alam wa sallallahu wa sallam nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu ma bihamdik ashadu ala ilaha illa anta astawfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa